Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika, Mohameda a.s., njegovu časnu porod, s njegovu uzvrte ashaabe i sve ljude koji slijedaju put istini do sudnjega dana. Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, nakon jacije namaza, sada već naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadosa a.s. vrtoj i pobožnjaka čuvenog imama N.V. ja rahmetullahi a.s. Mnogo puta smo govorili o vrijednosti ove knjige, da je to jedna velika knjiga koju je uzvišnji Allah šmano tala podario jedan veliki beričet blagoslov do te da je to jedna od najrasprostranjenijih knjiga na cijelom svijetu. Knjiga koja je prevođena na desetine, na desetine različitih jezika. Imam enevi rahmetullahi alihi pokušao u ovoj knjizi da iz šest hadijskih poznati zbirki Buharije i muslima, Ebu Dawuda, Temizije, Ibnu Mađi i Nesaije, sažbe čovjeku vjerniku nešto što mu trebalo u njegovom svakodnevnom životu. Znači, veoma interesantna i lijepa knjiga. Smatram da bi svaka kuća trebala da ima ovu knjigu. Mi večeras se počinjemo društi sa 47. poglavljem. Knjiga, ovi koji imaju ovakvu knjigu mogu pratiti na 217. stranici 47. poglavlje. Znakovi Allahove ljubav prema svome robu postizice i usklađivanje ponašanja sa tim znakovima i nastojanje da se oni postignu. Generalno ovo poglavlje govori o putevima koji vode ka ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi smo u proteklom predavanju govorili o vrijednosti ljubavi u ime Allaha subhanahu wa pa imam en-nevei rahmetullahi Alihi pokušao da spomeni srodna poglavlja jedna do drugih Većeras govorimo o tome kako i na koji način da čovjek obezbijedi sebi ljubav uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To bi trebala da bude životna želja svakog čovjeka da potpadne pod svojstva osoba koje voli uzvišeni Allaha subhanahu wa ta'ala. <kuh> Jer kao što mi na Dunjaluku žudimo i čeznemo zatim da nas voli neka Ugledna osoba, zamislite onda kako bi trebao vjernik da čezne i zatim da ga voli njegov stvoritelj Allah s.h.t. koji posjeduje džennet i džahennem. Pa blago se onome koga zavoli uzvišeni Allah s.h.t. a s druge strane teško se onome na koga se rasrdi i koga mrzi uzvišeni Allah s.h.t. Koliko je ovo bitna tema govori nam činjenica da sam Allahu poslanik, wasalam, iako je Allahu miljenik i najbolji Allahov rob, i najodabranji Allahov rob. I ima če najveći stepen u žennetu i lično, direktno je razgovarao sa svojim gospodarom Allahov subhanahu wa ta'ala iznad sedmog neba. Opet je Allahov poslanin k'alih salatu wa salam dovio je dovom, gdje Allahumma inni as'aluka hubbek wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yukarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk ح عمل يقرربني حك. الله هم إن أسألك حك. Гdar rumo jatražim od tebe i molimte za tvoj lubv. Mollim teda budem od oni koji češ koji češ ty zavolet. P prvva إن يألك حك. ح من يحبك. ح من يحبك. Mollim teda ni poddarš lbav oni koji tebe voli. Pro otražím ljubav. lbav. Patražím ljubav oni koji tebe voli. Prvo I molim te da mi podariš ljubav ka dijelima koja vode ka tvojoj ljubavi. Subhanallah ila azim, jedna velika, velika, ogromna dova, eh, hadis koji govori ovoj dovi je Jerodosen hadis. Gospodaru, molim te da mi podariš svoju ljubav. Molim te da ja budem od onih koje ti voliš. I molim te da mi podariš ljubav onih koji tebe voli. I molim te da mi podariš ljubav ka dijelima koja vode ka tvojoj ljubavi. Jer ako insan ne ima ljubavi pa neka, prema nečemu, neće moći izdržati da radi to dijelo. Pa kada mu Allah podari ljubav ka određenom dijelu. Kada insan zavoli određeno dijelo, uz Allahovu pomoć on će ustrajati na tom dijelu. <kuh> pa znači jedno veoma, veoma interesantno i lijepo poglavljeno. <kuh> Imam en nevi, rahmetullahi aleyhi, počeo je ovo poglavlje sa poznatim kur'anskim majetom iz suri Ali Imran, koji gmije im mnogo, mnogo puta kroz predavanje citiramo, kaže uzvišeni Allah, قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم Reci, o Muhammede, o Muhammede, reci ti svojim sljedbenicima, reci ljudima اko Allaha volite, mene slijedite. Ako Allah volite, vjernik bi trebao, kao što je spomenuto prošli put o hadisima, da mu uzvišeni Allah i njegov poslanik budu najdraži od svega. A to se manifesto i kroz pokornost uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Pa kaže uzvišenje Allah Muhammede, reci svojim sedbenicima. Ako vi Allaha volite, moramo voliti Allaha subhanu wa ta'ala više od bilo čega drugog na svijetu. Ako volimo Allaha, fattabiuuni fi sledite muhammeda alihi salatu wa salam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuhibbukum allahu reci muhammeda ako vi allaha volite sledite mene muhammeda alihi salatu wa pa allah zavoliti pogledajte znači redosluduvum a et kaže uzvišeni allah reci muhammeda ako allaha volite mene sledite I vas će Allah voljeti i grijeh vam oprostiti. Pa onaj ko slijedi Muhammeda ilaihi salatu selam treba da očekuje dvije velike, ogromne nagrade. Imaju mnoge druge nagrade, ali dvije su u ovom ajtu spomenute. Reci, ako volite Allaha, slijedite Muhammeda ilaihi salatu selam pa će vas Allah zavoliti i grijeh vam oprostiti. Treba li vjerniku veća nagrada od ove nagrade? Da ga Allah zavoli i da mu Allah grije oprosti. Put ka tome je uslijeđenju sunneta Muhammeda. Kako slijediti sunnet Božih poslanika osim ako se ne družimo sa ovakvim knjigama, čitamo ove knjige, razumijemo ih i nakon toga to prakticiramo. Pa čovjek vjernik bi trebao da odvoji dio svoga života, da izučaje hadijske zbirke Buhariju, Muslima, Tirnijeviju, Ebu Davuda, Nesaju, Ibnu Mađu, da iščitava i da svoj život... Usklađujući po tim hadisima posli poznanika Alihiselatu ve selam ne bili li potpao pod ovaj ajet Reci ako volite Allaha Muhameda snjedite pa će vas Allah zavoljeti i grijeve vam oprostiti. Svak od nas ima sigurno veliko breme griha koji bi želio da se gri da se riješi prije dunjalu, prije ahireta, pa jedan od tih puteva slijedanje božjih poslanika Alihiselatu ve selam U vjerodoslim hadisima Allah poslanika alaihi sallatu wasalam potsticao i svoj umet naslijeđenje sunneta. Kaže Allah poslaniku u jednom vjerodoslim hadisu Aleikum bisunneti. Kaže Allah poslanika alaihi sallatu wasalam Vi koji budete živjeli dugo nakon mene vidjet ćete razilaženja u ummetu velika razilaženja. Ali šta je rješenje? Aleikum bisunneti. Dobro se čuvajte čvrsto mog sunneta i sunneta mojih halifa. Aduu alaiha bin nawadjidh. Kaži Allaho poslanik slikovito to pojašnjavajući, svojim kutnjacima se čvrsto pridržite za to, za sunet Božih poslanika, alihi salatu oseram. Pa znači čovjek vjernik bi trebao da se posvijeti izučavanju suneta Božih poslanika i da živi po tomi. Normalno, sunet Božih poslanika, ali salatu oseram, je širok, velik, nisu sve stvari u sunetu na istom stepenu, ali vjernik bi trebao da se trudi i najsitnju stvar, kada hoće izići, da gleda kojum mnogo će izići. Kada hoće ući u WC, kojum mnogo će ući, kojum će izići. Kakva doba postoji za izlazak iz kući, za ulazak u kuću, za izlazak u, ulazak u WC, za izlazak iz wc prilikom jedenja i tako dalje, da se u svemu poduči sunnetu Božijih poslanika, li selatu selam. Allahu poslanik je bio insan poput nas pa je od njega zabilježeno i preneseno kako se ponašao u svakodnevnom životu pa imamo kako je znači živio sa narodom kako se ponašao u raznoraznim situacijama pa čovjek vjernik bi trebao da изуčava sunet božjeg poslanika ih se leto sram do u najmanje sitnice do u najmanje sitnice da li će nas neko razumjeti da li nas neće razumjeti to je manje bitno sad treba se truditi da su nedbožjih posanika ali salatu wasalam upraticiramo na način da nas ljudi voli ali nam je bitno da spoznamo sunnet i da živimo u smetu božjih posanika alihi salatu wasalam <clears throat> nakon toga imam an-nevi citirao je ajet iz suri el-maide 54. ajet Ja el-ladina amanu man yartadda minkum an deenihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna-hum azillatin 'alal mu'mineena a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabiilillahi wa la ako neko od vas odvjeri svoj otpadni. Ovdjernice, ako neko od vas odvjeri otpadni, ostavi islam. Mi nismo, mi smo potrebni Allaha, ne Allah potreban nas kao što je došlo u vjerodostom Hadisu kada bi svi ljudi na planeti bili kao najbogobojazniji insan, to ništa Allahu ne, ne, ne povećava njegovu vlast. I kada bi svi ljudi bili kao najpokvareniji i najgrešni insan, to Allahu ništa šteto e, šte ne nanosi. Mi smo potrebni Allaha. Pa kaže uzvišen je Allah wa da, o vjernici. Ako neko od vas odvjeruje svoj otpadni, Pa Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega voli. Ako neko se otpadne od vjeri, Allah će otvoriti srca drugih ljudi koji će ponijeti tu vjeru. Neće Bošnjak u islam, neće... Allah će otvoriti srca Japanaca i Njemaca i ostali drugi da ponesu islam. Pa islam nije potreban ljudi, ljudi su potrebni islama. Pa kaže uzvišeni Allah s.a. Umjesto nije će Allah dovesti druge ljude koje on voli i koji njega voli. Da vidimo njihov opis. Prema vjernicima su ponizni, a prema nevjernicima su ponositi. Oni će, oni će se na lovom putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. Oni su vjernici, jedni prema drugima ponizni. I go, prošli put smo o tome govorili da je veoma bitno da čovjek razumije ajte koji govori o miru, ajeti koji govori o ratu, pa smo rekli da znači ajeti u kojima se spominje da vjernik treba da bude žestok i da bude znači, ponosit prema nevjernicima, da se to u većini slučajeva odnosi u periodu rata, jer vidjeli smo život Božji poslanika, da je obilazio ljude koji su nevjernici, da im je činio dobročinstvo, da im je dolazi u posjete sa njima, i tako dalje, pa znači život Božji poslanika nam pokazuje da čovjek treba prema nevjernicima koji nisu sa njim u ratu, da se prima, o, o, prema njima opoti na najlepši način. Ono što je nama ovdje interesantno jeste da uzvišeni Allah wa opisuje ljude koje on voli, da su to ljudi koji su ponizni prema vjernicima, da su to ljudi koji se bori na Allah wa putu i da su to ljudi koji se ne boje ničijeg prijekora osim uzvišenog Allaha. Wa <hums> Nakon toga, Imam na neki ponovo iako je već jednom spominuo taj hadis ponovo spominje hadis iz knjigu Imam Buharija od Abu Hureri radi Allahu ta'ala anhu jedan veliki veliki ogromni hadis koji zaista nosi velika značenje u sebi od Abu Hureri radi Allahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik kazao uzvišeni Allah kaže Ovo je jedna korist hadiska korist da hadisi božjih poslanika li salatu ve selam nekada u početku imaju rekao je uzvišeni Allah pa su to hadisi kutsi Da uzi Allahu poslanik prenosi od Božjeg da, od Uzuvišnjeg Allaha svt. riječi koji nisu Kur'an, već su to hadisi. Takvi hadisi se nauče znači u namazu, to su riječi Uzuvišnjeg Allaha koji Bozhi poslanik Ali selatu ve selam prenosi od Uzuvišnjeg Allaha svt. a nisu Kur'an. To se zove hadis al-Qudsi. Pa kaže Allahu poslanik Ali selatu ve selam rekao je Uzišnji Allaha. Ko bude neprijatelj mome štićeniku Evliju, ja ću objaviti rat. Ko bude neprijatelj, ko bude uznemirjavao i dirao i napadao moga uzoritog groba, štićenika Evliju, uzvišeni Allah mu objavljuje rat. Ovo je, braćo moje drage i ciljne sestre, jedan zastrašujući hadis. Da čovjek pazi kako se opodi prema Allahovim pokornim robovima jer evlija imamo mi uh, skupinu muslimana koji su izvitopirili termin evlije u islamu evlija je insan ala inna awliya allahi la khaufun alayhi wa lahum yahzanun do estas allah evlije na sudnjem danu neće biti strahanići oni začim žalo, zalo, žalostiti se to su oni koji su vjerovali amanu wa kanu kun, i bojali se Allaha Pa insan koji vjeruje i boji se Allaha iskreno, on je Allahov evlija. Pa se insan treba dobro paziti da svojim jezikom, svojim ponašanjem ne udari na Allahovog odabranog groba evliju. Mi nekada vidimo čovjeka na ulici pa se prema njemu loše ponesemo. Možda putem Facebooka, putem Whatsappa, uvrijedimo, opsujemo, potvorimo nekog čovjeka. A možda taj čovjek cijelu noć klanja i plaći. Možda je to, to odabran i Allahov rob. Pa poslušajte prijetnju. Kaže Allahoposlanik u hadisu, kudusi si i reka uzvišenja Allah, ko bude neprijateljski i raspoložen prema mome robu, neka zna da sam mu ja rat objavio. Treba li čovjeku veća prijetnja? Da se insam pazi. Nerijetko mi nasjedamo na pliču medija, novinara. Vidimo čovjeka, djevojku koja je pokrivena, dobiva novac za svoju mahramu. Plačenik, momak sa bradom, sa bijelom kapicom, klanja u džamiji. To su plačenici, to su i tako dalje. Čovjek se treba paziti takvi stvari. Novinari se ne boje Boga. Novinari, to im je posao da lažu, da petljaju. Ali vjernik ne smije nesvijesti stvari. Treba paziti, možda ta žena koja nosi mahramu, možda je mnogo, mnogo žrtvovala u svojoj porodici, u svome zdravlju, da nosi tu mahramu. I mi onda dođemo nonšolantno nakon i kažemo, ona dobiva pare za tu mahramu. Pa se trebamo paziti da ne uvrijedimo Allahovog evliju. Jer ako uvrijedimo Allahovog evliju i budemo u njemu neprijeteni, možemo izazvati rat uzvišenog Allaha što je tada, pa kaže. Allahu uh, Allah, posaniku ovom um hadisu je er kuću, rekao je Allah, najdraži čime se moj rob može meni približiti jesu farzi. Ovo je, zbog ovoga ima men ne citira ovaj hadis, najdraži nešto što može uraditi na Dunjalku jesu obavezne stvari farzi. Farz namazi, farz post, farz hadž, farz sadaka, zekat i tako dalje. Pa vjernik u svome životu mora imati prioritete. Najbitnije stvari u životu su farzi. Da čovjek, ja znam da ima naše braće i sestara u sumne znanju, da se naježe kad ovakve stvari. Ali to istina, moramo ih govoriti. Čovjek kada nikad u životu ne bi klanjao jedan sunnet, i nikad, cijeli život, samo klanjao farze, njega Allah neće nasudnjem danu pitati o robe zašto nisi klanjao sunnete. Ali ako propusti jedan farz, Allah će ga pitati žestoko, račun će polagati zašto je jedan farz preskočio. Kaže Allah, poslanika ali se ratu srvomom hadisu, rekao uzvišin Allah, najdraže što može uraditi moj rob jeste da uradi ono što su farz, što su obaveze. Definicija farza jeste nešto što je strogo naređeno, ako to učinimo, bit ćemo nagrađeni. Ako to izostavimo, bit ćemo kažnjeni. Pa bi čovjek trebao u svom životu prvenstveno da pazi na farze. Dolazi Asha Božim poslaniku. Pa kaže Allaho poslaniče, kaži mi šta je nama vjerom nariđeno. Pa kaže Allaho poslaniče, nariđeno nam je pet vakata namaza u toku dana. Pet farza. Kaže, jeli nešto mimo toga? Kaže Allaho poslaniče, nije osim ako ti želiš dobrovoljno. Kaže, ja neću na to ništa dodavati, ni oduzimati. Kaže Allaho poslaniče, ako ustraje na ovome što je rekao, on će uđenjeti. Pa čovjek treba prvenstveno da se pazi da obavlja farze. Farz namaze, farz pust Ramazana, farz sadaka, zekijat i jednom otići na hađ. To su najveći farzi. U svakom ovom farzu imaju na file o čemu ćemo sada govoriti. Ali najbitnija stvar u životu, najdražna stvar našim gospodaru su farzi. Pa kaže uh, Allah posanik ovom hadisu kuciju reka uzvišeni Allah, moj rob se približava meni na filama sredo ga zavolim. E, sad dolazi na file. Prva stvar, najdraže djelo Allahu su farzi. A kaže Allahu poslanik u ovom hadisu kuciju, neće prestati moj rob da čini na file, dobrovoljni ibadet, dok ga uzvišenja Allah ne zavoli. Pa je put na fila, put ljubavi uzvišenja Allaha. Ali je nama bitno prvo da uspostavimo farze. Pa kaže, neće moj rob prestajati činiti na file dok ga ne zavolim. U namazu imaju na file. Prije zaba na fila, prije poddina fila, poslepodina na fila, prije I indijena fila, prije akšama na fila, posle akšva na fila, prije jacije na fila, posje jaciji na fila,vitrna fila, duha na fila i tako dalji. pa imamo mnogo na fila dobrovoljjih namaza. imamo post na filu, imamo ponedjeljak na fila, četvrtak na fila bijeli dani na fila a na fila, a i tako dana refata pozdana refata na fila, pozdavuda li i selam na fila i tako dani. Imamo dobrovoljnu sadaku, mimo zekijata, da udjelimo bijedi, da udjelimo onima kojima su potrebni. I imamo dobrovoljni ibadet hađa, da čovjek nakon što jednom obavi hađ za sebe, ide da obavlja više puta hađa. To su sve na file koje čovjek kada čini i radi, približava se svome Allah, gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, pa poslušajmo nagradu koja dolazi nakon toga. Pa kaže... Uzvišenja Allah s.a. tada, Moj rob mi se približava na filmu sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, ja postanem njegov sluh kojim sluša. Njegov vid kojim gleda, njegova ruka koju privata, njegova noga kojom on hodi. Svakako, neispravno je i nemoguće je shvatiti ovaj hadis da uzvišenja Allah kad zavoli svoga roba, kaže postaje njegov sluh kojim on sluša, vid kojim gleda, ruka koju uzima nogom koja korača. Nemoguće da je da uzvišeni Allah postao naša noga, to je daleko od razuma, kamoli od vjeri. Već se ovdje misli u ovom hadisu, uzvišeni Allah mu olakša da sluša ono što je dobro, da gleda ono što je dobro, da rukom uzima ono što je dobro, da nogom svojom ne ide nigdje osim što je dobro. Uzvišeni Allah mu olakša da to sve čini na halal i dopušten način. Pa ovaj hadis kad bi neko sam pročitao, mogao bi ne daj Bože neispravo to sad. Pa kaže uzvišen je Allah postao nečija noga, nečija ruka, nečije oko, nečije uho. A Allah wa je daleko od toga, već se misli uzvišeni Allah wa mu olača da on svoje ekstremitete koristi samo na ispravan i halal način. Pa kaže se na kraju ovog hadisa kao nagrada, A ako me zamoli za nešto, sigurno ću mu dovoljiti. A ako zatražimo i zaštitu, sigurno ću ga zaštititi. Znači, imali smo prvi stepen su farzi. Naj, najdraži djelo Allahu. Pa na file su put ljubavi ka uzvišnjom Allahu što je tada. Pa ko bude činio mnogo na fila, uzvišen je Allahu što Pa će ga zavoljati. Pa je nagrada tome da ćemo olakšati da kontroliši svoje oči, svoje uši, svoje ruke i svoje noge. I ne samo to, pa kaži, uzviši Allah s.a. u hadisu, ako me nešto zamoli, ja ću mu to dati. Ako od mene zašto traži zaštitu, ja ću ga zaštititi. Pa su to velike velike koristi i nagrade koje proizilazi iz uh, činjenja dobrovoljnih ibadita. Ono što je nama interesantno u ovom hadisu jeste da je to jedan od puteva koji vodi ka ljubavi uzvišom Allah s.a. činjenje dobrovoljnih ibadita. Ali smo rekli treba zapamtiti Ljudi se mogu lutiti, ljudi se mogu to razumjeti ili ne. Ali je to znanje koji se mora prenositi. Čovjek prvo treba da uspostavi farze, kao što je onaj Asha pitao. Prvo uspostaviti farze, a nakon toga ko može dobrovoljno i u namazu da ima na filu, i u postu, i u zekijatu, i u hađu, to je svakako dobro i to je put kao ljubavi uzvišenog Allaha. Subhanahu wa <clears throat> nakon toga 387. hadis... Odebu Hureyre radi allahu talanu no hadijs koji nam govori o jednoj koristi ljubavi uzvišnog Allaha još na Dunjaluku. Či vjernik, rekli smo malo prije, najdraža dijela Allahu su farzi. Putem na fila se približava Allahu da ga Allah zavoli. Da vidimo šta će čovjek konkretno na Dunjaluku dobiti Kada ga zavoli uzvišeni Allah ovaj hadis odgovara na to pitanje 387. hadis od Ebu Hureyre se prenosi da je vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam rekao Kada uzvišeni Allah zavoli svoga roba pozove Džibrila i kaži mu uzvišeni Allah zavolio je tog i tog pa ga i ti zavoli Zatim ga Džibril za, zavoli pa pozove stanovnike e, neba i kaži Allah je zavolio tog i tog pa ga i vi zavolite a stanovnici neba zavoli. Nakon toga Allah mu podari lijep prije među stanovnicima zemlji. Kaže Allah posanjika kada uzviš li Allah nekog zavoli. A to je zaista stepen, poseban stepen i blago se onima koji Allah zavoli. Uzviš Allah prvo pozove Džibrila i kaže ja volim tog i tog. Spomene ga po imenu. Džibril je ti zavoli, pa ga Džibril odma zavoli. Džibril je pokoran svome gospodaru. Pa Džibril ode iz ovne po nebesima i kaže o stanovnici nebesa, Allah voli tog i tog roba pa ga ivi volte volite, pa ga i zavoli. Nakon toga kada ga zavoli Allah i Džibril i Meleki da se da stanovnici zemlje voli tog insana. Ima u drugom tu kod imama muslima da je ista stvar sa osobom koju Allah mrzi. Pa kada Allah nekoga mrzi iz ovne Džibrila pa ga zamrze Džibril, pa ga zamrze stanovnici zemlje i nebesa i nakon toga insan postane i omražen na dunjaluku. Pa je odnog ovo jedna velika korist od ljubavi e, uzvišnjog Allah, što je, prije ahireta, da insan postane voljen na dunjaluku. I imate, alhamdulillah, primjera koliko hodhoćete. Imate ljudi koji imaju milijone i milijarde, ali najbliži ljudi, njegova djeca, njegova rodbina, njegove komšije i prijatelji ga mrzit. I svi samo gledaju kako će se od njega okoristi dnjaučki. A imate ljudi koji narodu ništa ne daju, ali ga ljudi voli. Jedva čekaju da ga sretnu, da ga poselame, da ga vide i tako itd. Zašto? Zato što je taj insan poseba kod Allaha. Pa ga Allah zavolio, pa je Allah otvorio ljudska srca. U Jerodosu je došlo da su ljudska srca u Allahovim rukama, između Allahova dva prsta. Pa znači Allah okreće ljudska srca kako hoće. Pa Allah podari da ljudi zavole određenog insana. I vi ćete vidjeti nekada insan nema ništa, bjeda, sirotinja. Ali gdje god se pojavi osmi, lijepa riječ, svi ga ljudi voli. Komšilu ga voli, ulica ga voli, kvart ga voli, u džami ga voli, u školi ga voli, u firmi ga voli, niko ništa ne daje. Gdje je pojenta? Gdje je tajna? Tajna je u njegovom odnosu prema Allahu Đelešanu. S druge strani, imate ljudi, sviga mrzi. Kad god se pojavi, ljudi kažu, eto ga, ide, bježi, sakrivaj se. Gdje je pojenta? Pojenta je da ga je Allah zamrzio zbog njegovih postupaka, zbog njegovih grijeha, zamrzio ga gospodar. Pa kada ga mrzi gospodar, mrzi ga Džibril, pa ga mrze stanovnici nebesa, pa ga mrzi stanovnici zemlji. Pa znači jedna velika, ogromna korist, zbog koji bi svako od nas trebao večeras da sebi zada, a mi ćemo na kraju predavanja spomenuti 10 ili 11 načina kako se zadobiva ljubav uzvišnog Allaha, da sebi insan u obavezu stavi 2, 3, 4 ili 5 načina kako može stići Allahu ljubav, od ostalih koristi jeste i da bude voljen na dunjaluku od strane ljudi. <hums> Nakon toga 388. hadis od Aiši radijallahu ta'alana se prenosi da je lauposlanik a.s. poslao jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnici. Lauposlanik je slao izvidnice, slao je vojske, pa je jednog čovjeka postavio da ljudima bude komadant, da im bude vođa na putu, da im bude vođa e, znači grupe. Čovjek je predvodeći svoje drugove na svakom namazu Na svaku namazu učenja završavao surom Kul hu vallahu ahad. Čovjek je imao jednu naviku koja je bila čudna ashabima. Oni su ošli na put i on im je bio emir. On je bio vođa. Svakako vođa ljude predvodio namazu. Pa je on činio jednu stvar koja je bila malo čudna ashabima. On bi učio u namazu i uvijek bi na kraju učenja učio suru Kul hu vallahu ahad koju mi inša Allah svi znamo. Kul hu vallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, lem julid, lem julid, lem je kullahu kufu Ali Allahu poslanik od nju izrekao velike, velike nagrade. Allahu poslanik jedne prilike je došao s svojima sahabama i kaže, jeli, jel to vi ne možete u toku jedne večeri da proučite Kur'an cijeli? Kažu Allahu poslanik, kako da proučimo cijeli Kur'an u toku jedne večeri? Kaže Allahu poslanik, proučite tri puta kulhu valla, jer jedno učenje kulhu valla je trećina Kur'ana. Tri puta proučeno kulhu valla je kao učenje cijelog Kur'ana u nagradi svakako. Dok postoje hadisi da Allah poslanik obječa oko deset puta suru Kulhu da će mu zvišnji Allah sagrati kuću u džennetu. I mnogi drugi hadis koji govori o vrijednosti suri Kulhu Valla a jedan od hadisa jeste i ovaj hadis. Vraćamo se našim hadisu ponovo od Aiša radiju Allaho kaže Allah poslanik jedne prilike je poslao jednu izvidnicu, poslao jednu grupu ljudi kojima je jednog čoveka učinio emirom, glavnim. Pa bi on predvodio njih u namazu pa kada bi završio učenje u namazu učeo bi fatihu pa suru uvijek bi učio na kraju suru Kulhu Vallao. Pa to bilo njima malo čudno, ali šutili su. Pa kaže Aisha radi Allahotelan, kada su se vratili, to su spominuli Allahom poslaniku, ali i salatu wasalam. Oni kada su došli, kažu Allahom poslaniku, imamo ti nešto ispričati. Imamo nešto čudno od našeg emira. Šta je? On kaže, kada god uči, uči Fatihu, uči suru, završi uvijek sa Kulhu Vallao. Uvijek, svaki reka, svaki namaz. Pa Allahu uslaniki ali selatu selam. Pogledajte Allahu nije dao odgovor. Kaže upitajte ga zašto to radi. Koliko nama puta nedostaje kada čujemo da neko nešto radi, da ga upitamo, a zašto ti to tako radiš. Evo vi imate priliku, možda veliki broj vas i ne prati, ali koliko puta ljudi kada čuju moje neke izjave, vidjeli su nekog bradatog pezića, nešto je govorio protiv žene, ovak onako, odma dole ideje, Bradonja, ovako Vehabija i tako dalje, psuju mu ma, i Kubabu i sve ostalo. Halo, kultura je da čoveka, a zašto je to tako? Zašto ste vi to tako kazali? I ta gdje to piše? Možemo li mi i tako dalje? Ne, ne, kod nas je to sve odna, ako ne razmišljaš kao ja, ti si od materorista, Vehabija, plaćenik i tako dalje. Normalno, fala Bogu, pa većina ljudi ne razmišlja tako, ali ima takvih. Pa Boži i poslanici kaže, dobro jeste to čudno. Ali daj da ga pitamo, da vidimo što on to tako radi. Pa je Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao, upitaj ga zašto tako čini. Upitali su ga, a oni odgovorili, u toj suri spomenuta su svojstva milostivog Allaha i zato volim da je učim. Kaže ovaj ashab, ja tu suru volim zato što ona govori o Allahu. To je najkraća sura koja sva kompletna govori o Allahu Đelešanu. Pa kaže ovaj ashab, ja nju učim zbog toga naslađujem se time da učim suru kul huvallahu ahad jer ona govori o svojstvima milostivog. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam recite mu da i njega uzvišeni Allah voli. Kao što on voli tu suru, isto tako uzvišeni Allah mu je uzratio istom mjerom pa ga je uzvišeni Allah zavolio zato što on voli tu suru. Pa je znači jedna od vrijednosti sure kul huvallahu ahad da njeno redovno učenje, Neno razumijevanje značenja i ljubav te suri je put ka ljubavi uzvišenog Allaha. Wa Mi ćemo u ovom zadnjem dijelu, pošto smatram da je to mnogo korisno, spomenuti za kraj deset stava i načina kako čovjek može za dobiti ljubav uzvišnjog Allaha, wa vidjeli smo da je praksa Božjeg poslanika bila da je molio Allaha wa da mu podari ljubav ka dijelima koja vodi ka ljubavi uzvišnjog Allaha. Pa bi sam vjernik trebao da prateći kuranske ajete, hadise Božih poslanika, gdje god nađe, Allah voli to i to da to sebi zapiše, da to sebi zapamti i da pokušava da to u životu prakticira jer rekli smo blago se onima koji zavoli uzvišeni Allah kako na Dunjaluku, tako i na Ahiretu. Pa je prva stvar koju smo spomenuli danas bila slijedjenje Božih poslanika li se letu o stranu onom kuranskom ajetu Surije Ali Imran in kuntum tuhibun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah Reci ako Allaha volite poslanika slijedite, pa ce vas Allah zavoljeti. ti pa Povjernik musliman trebao bi da se trudi da isčitava životopis Božjih poslanika da isčitava vjerodostojne hadise i da se trudi u svakodnevnom životu Da što viši živi posunetu Božijeg poslanika, lihi salatu sallallahu aleyhi ve sellem, bezopzira kada se kaže sunnet Božijeg poslanika, mnogi to pogrešno shvataju. Pa misli da sve u sunnetu Božijeg poslanika je sunnet kao do, dobrovoljni ibadet, ne. Imamo stvari u sunnetu koji su vađib, imamo stvari u sunnetu koji su haram, i imamo stvari u sunnetu koji su pohvalne. Pa bi čovjek trebao da isčitava, bi ga isčitava hadijske zbirke i da se poduči sunnetu Božijeg poslanika i da on da živi po tomi. Ale kom bi sunneti kada dođu teška vremena, a danas živimo u uzetno teškim vremenima, gdje je rešenje, kaže La poslannik kaeš se letusram jedne prilike držao drža u svojm svojmasima govor to te mjere i kažu asabi, naša srca su zatreperila, plakali smo. kaž Allah poslanjučee. Kao da je ovo tvoj neki oprosni govor, daj nam neki savjet kaže Allah posaninik kaeš se lettu se ko od vas bude dugo živio, Vije će velika razilaženja. Ali u tim razilaženjima, kao što danas vidimo u razilaženjima, ne možeš naći dvojicu muslimana da isto razmišljaju. Rješenje je, bi bisunneti. Čvrsto se držite moga sunneta. Najbolja uputa, hajru l-hedi, hedju Muhammedin. Najbolja uputa je uputa Muhammeda, alehi salatu wasalam. Pa čovjek treba da se podući sunnetu Bođe poslanika, da ga ispravno razumije, to je veoma bitno, I nakon toga da živi po tom sunnetu. Druga stvar, prošli put smo govorili u onom hadisu da je Allah, poslanika ili salatu wa sram, za četiri kategorije rekao da ih uzvišeni Allah voli i da je rekao wadzebet mehabeti. Obavezna je moja ljubav za četiri kategorije ljudi spomenute u jednom hadisu. Lil Oni koji se voli radi Allaha. Pa smo prošli put o tom dugo govorili. Velika je blagodati imati nekoga ko te voli i koga ti voliš isključivo radi Allaha. Ne očekujući od njega nikakvu dunjaličku korist. Voliš ga jer je čestit, jer je moralan, jer je precizan, jer je pobožan, jer redovno klanja, jer redovno posti, jer se čuva harama i tako dalje. Pa znači volimo čovjeka radi Allaha. Isto tako mu sin Oni koji zajedno se druže i sjede radi Allaha. Čovjek je došao čovjeku, sjedi sa njim, druže se radi Allaha. Izučavaju Allahu vjeru, posjećuju se i tako dalje. Volmute zauirine, oni koji se posjećuju posjeta. Imamo sjelo da ljudi sjede, imamo koji se posjećuju radi Allaha. I na kraju, volmute bazirine fijje, oni koji jedni druge potpomažu radi Allaha. Pa četiri kategorije koje vode ljubav i uzvišnog Allaha kao što je došlo u jednom hadisu obavezna je moja ljubav onima koji se voli radi mene, onima koji radi mene sjede, oni koji radi mene se posjećuju i oni koji radi mene jedni drugi pomažu. Treća stvar koja vodi ljubav i uzvišnog Allaha je jedna veoma lijepa, lahka, svima nama potrebna stvar. Pokajanje od griha. Kaže Allahu susanik ali selatu selam, "Kullu bani adama khata", sve čini ljudi griješi. Allahova milost prema nama jeste da insan griješi, ali imaju vrata pokajanja koja su otvorena 24 sata. I ne samo da se čovjek može pokajati, već ulazi u kategoriju ljudi koje Allah voli. Čovjek dojuč je možda bio u kladionici. Danas je bio možda ne daj Bože piju alkohol, jučer je krao, prekučer je Danas pokaju se uzvišenom Allahu pokajanjem, istinskim pokajanjem, odlučio da to više neće činiti, žestoko se u srcu kaje što je to činiju, odlučio da neće se vratiti. Ovo su tri veoma bitna uvjeta, da se odmah prekine, da se odlučio da se neće više nikada vrati i da u srcu žali zbog toga što je to činiju. Uzvišen Allah će takvom primiti teubu. Kaže uzvišeni Allah inna Laha juhibbu tawabin. Doista Allah voli pokajnike. Pa braćo moja draga i ciljne sestre, insan treba da iskoristi veličinu Allahove milosti i rahmeta prema nama da Allah dželišanu 24 sata prima pokajanje svojih robova. Kaže Allah posanik u vjerovstvenom hadisu, uzvišeni Allah danju drži pruženu ruku i svoje ruke da primi pokajanje ljudi koji su griješli noću. A noću drži pružene ruke da primi pokajanje oni koji su griješli danju. Po pa uzishu nam Allahu se možemo vratiti 24 sata. Hoćeš kod doktora treba termin. Hoćeš kod auto mehaničara treba termin. Hoćeš da ideš na haџ treba termin. Hoćeš da ideš na umru treba termin i tako. Hoćeš da letiš avionom treba termin. Kod Allaha džellešanu ne treba termin. Kada god hoćeš vraćaš se Allahu vrata su uzishu nam Allahu otvorena pokajnicima. Pa, braćo moja draga i cijene sestre, iskoristimo ovu priliku. S druge strane, to je dijelo koji nas vodi da postanemo u kategoriji ljudi koji voli Allah. Koji su jučer bili nepokorni, danas se kaju zbog toga, ostavili su loša dijela i danas su se vratili Allahu. Oni na taj način potpadaju pod kategoriju inna Allaha juhibbu tawabin, kao što je došlo u suri El Beqara, doista Allah voli pokajnike. sakako Jedna velika, bitna stvar jeste da čovjek treba da na vrijeme izvaga velik groj ljudi bi se vratio Allahu, osjeti potrebu, osjeti, osjeti da je više, hajde da kažemo, ispunio sve što je ispunio, pa se počni razmišljati, pa ga šetam, počni e, zamajavati i kaži a šta će ljudi o tebi reći, šta će ti kazat rodbina, prijatelji, poznanici, u školi, u firmi i tako dalje. Žena primjera radi. Dojučje je bila otkrivena u školi, učiteljica ili radila negdje u, u, u nekoj instituciji ili na ulici se pojavljivala otkrivena. Sutra treba izići na ulicu pokrivena. Pa čak možda i njeni roditelji nisu saglasni, pa čak možda komšije, prijatelji, poznanici. Čovjek treba da dadne prednost uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala nad svim ljudima jer ne znamo kada ćemo umrijeti. Inallaha yuhibbu tawabin. Allah voli pokajnike, pa insan treba da iskoristi ovu priliku. Isto tako četvrto djelo jeste činjenje dobročinstva ljudima. U Kur'anu Allah dželarham kaže inallaha yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji čini dobročinstvo ljudima. Pa insan treba da u životu pokuša da mu to bude njegov životni moto, gdje god vidi priliku. Gdje god vidi priliku Da su se vrata ispred njega otvorila da ih ne zatvara, da uđi. Pa neko traži za džamiju Sergiu, dajni koliko, nemoj proći samo da ne dadniš. Marku dadni, dadni pola Marki, dadni deset feninga, ali nemoj zatvoriti vrata. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji koji čine dobročinstvo ljudima. Naišao je prosjak dati mu pola marki. pa kaže vara pa ovako pa onako ne može on ne može on će ubogac zbog onih tvojih pola marke ali budi od onih koji ljudima čine dobročinstvo gdje god možeš učiniti dobru stvar učini dobru stvar da budeš od onih koji potpadaju pod ajet innallaha yuhibbul muhsinin allah voli dobročinstvo prema djeci Prema supruzi, prema komšijama, prema rodbini, prema prijateljima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema životinjima, prema svima čini dobročinstvo. Ne bili potpao pod ovaj veliki ajet. inna Allah voli one koji čine dobročinstvo drugima. Isto tako rekli smo u ono hadisu od Ebu Huriri što više na fila pa čovjek kad ima slobodnog vremena što više na fili namaza dovedemo sebi da svakim danom duha namaz klanjamo ako možemo stići pa neko radi u firmi ima pauza od 10 minuta otići na toj pauzi klanjaću dva rekeata ako ne mogu ako ne mogu u firmi mogu subotom i nedjeljom kada je neradni dan uzjet sebi i svoju djeci obavezu klanjamo duha namaz u 9 ili 10 sati dobrovoljni namaz dobrovoljna sadaka dobrovoljni post Makar jednom, dva put, tri put u mjesec dana da čovjek posti jedan ponedjeljak, jedan četvrtak, bijele dane i tako dalje. Pa ako se može otići dobrovoljno na umru, pa dobrovoljno na hadž i tako dalje. Pa čovjek treba da zna da je činjenje na fila dobrovoljnih ibadjeta put ka ljubavi uzvišenog Allaha. Wa ta Isto tako u današnje vrijeme svi mi bez obzira svi mi apsolutno imamo neka iskušenja. Koga god bi sreli sad na ulici, zaustavili i rekli, gospodine, de nam vi ispričajte svoju životnu priču, svako ima probleme. Neko zdravstveni, neko materijalni, neko sa porodcom, neko sa komšijom, neko sa autom, neko sa zapošljenjem, ali svako ima problema. Kaže uzvišenje Allah subhanu wa ta'ala, <clears throat> Wallahu juhibbu sabirim, a Allah voli strpljivi. Pa insan treba da zna. Allah poslanika ali i salatu wasalam, kaže, svojima sahabima, pred vama su dani sabura, pred vama su dani strpljenja kada će prakticiranje vjere biti kao držanje žeravice na dlanu. I to jeste danas tako. Dođeš, počneš prakticirati vjeru, dok si bio u jarku, niko nisi smjeto. Dok si bio u kladionci, niko nisi smjeto. Kada si počeo klanjati, kada je žena počela nositi mahramu, kada si počeo redovno postiti, kada si počeo ostavljati alkohol, odjednom svima smetaš. Odjednom si plaćenik, odjednom si terorista, od odjednom si vahabija, odjednom si sekta, odjednom si, odjednom si. Treba u svemu to mi sabura. Valahi, treba kamioni sabura. Ni krivni dužan. Želiš tom narodu hajr. Želiš da iziđu iz poruka, iz grijeha. Pozivaš ljude da ne idu u alkohol, da ne idu u blu, da ne idu u prostituciju, da ne idu u kamatu, da ne idu u kriminal. Ne, ne, kaže ti ne veljaš. Ti si sekta, ti si vahabija, ti si plaćenik. Teško to pada čovjeku. Ljudi se tuši, ti hoćeš da izvučeš zvučeš iz rijeke iz koje se tuši, odošli za džehennem, mene kaže ti si plaćenik. Pa čovjeku treba sabura, treba mu sabura, treba strpljenja, ali čovjek kada se sjeti ovoga da Allah suhanu wa ta'ala kaže Wallahu juhibbu sabirin, doista Allah voli strpljivi. Doista Allah voli onih koji se strpi na iskušenjima i musibetima koji zadesi. Oni potpadaju kad pod kategoriju onih koje voli uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Isto tako od kategorija koje voli uzvišeni Allah jeste da čovjek bude skroman u pogledu dunjaluka, da ne dospusti da mu dunjaluk uđe u srce. Svi mi na dunjalku živimo, ali ćemo mi svi otići. Najveće Blago koji ćemo ponijeti su naša dobra djela. Kaže Allah poslanik Ali se salatu selam, "Izhed fi dunya, yuhibbuka Allah." Budi skroman na dunjaluku. Budi zadovoljan sa onim što imaš. Možeš biti milioner, ali možeš biti skroman. A možeš biti najveći afukar, ali da nisi skroman. Zašto? Žudi, ščezne, srce si veziva za dunjaluk. Allahu poslanik Ali se salatu selam kaže, al al-qawi" Hayrun wa ahabu ila Allahi min al al da'if. Jak mu'min. Imanski jak i materijalno jak. Ja, draži je Allahu i bolje je nego slab mu'min. Ovo ne treba satiti kao što mi neka znamo satiti, uzmemo govor iz konteksta. Čovjek može da bude bogat i treba da bude bogat i da udjeljuje i da pravi džamije i da pravi bolnice i da pravi puteve. Ali da ne dozvoli da mu dunjalu kuđe u srce. Pa kaže Allahu poslanik izhed fid dunja. Budi skroman na dunjaluku. Juhibbuke Allah, Allah će te zavoljeti. Isto tako, jedna velika vrata putem koji možemo ući ka ljubavi uzvišnog Allaha jeste, jeste da insam budi od ljudi koji se boji Allaha i u javnosti i u tajnosti. Inne l-ledine jahšavuna rabbehum bil gajbi lehum magfiretun azim. Oni koji se boji Allaha Kada nema nikog, u gajbu, kada su sami. Nije čeka oprost, malfiratun, wa ajrun kabir i velika nagrada od Allaha. Koji se boje Allaha kada? Kada i niko ne vidi. Zato kaže uzvičeni Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allahe juhibbul muttaqin, doista Allah voli bogobojazni. Kaže Allah posanik poznatom hadisu, ittaqillaha haythuma kunt, Boj se Allaha, ma gdje bio, boj se Allaha. Kada si na ulici, boj se Allaha. I kada si sam, boj se Allaha. I kada si na pijaci, boj se Allaha. Kada se obodiš prema djeci, boj se Allaha. Kada se obodiš prema životinjama, boj se Allaha. Uvijek se boj Allaha. Ne bili li potpao pod veliku kategoriju? Fa inna Allaha juhibbul mutaqeen. Doista Allah voli one koji se Allaha boji. A istinski strah od Allaha jeste da čovjek čini ono što je Allah naredio a da ostavi ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa taala zabranio kaže Allahu poslanik ali selatu ve selam inna allaha yuhibbul abda ettaqi al-gani al-khafi kaže Allahu poslanik doista uzvišeni Allah voli tri vrste robova ettaqi bogu bojazan se Allaha allahu sakun pogledo to bogu bojaznu ne trebaju kamere na poslu On se boji Allaha, on se boji Melijeka u smislu strahuje da će zapisati u njegov život i defter nešto loše. Pa kaže Allahoposlanik, inna Allah juhibbu Abda etakij. Et Prvo voli bogobojaznog. El ganij, bogatog i zadovoljnog. Da je čovjek bogat i da je zadovoljan sa onim što ima. Wol hafij, onaj koji je skroman, koji se ne ističi, koji negdje uvijek tu sa strani. Takvi robove uzvišeni Allah voli etakilj, bogobojazan, elganilj, bogat i zadovoljan, elhafij, skroman i neko ko ne voli da se ističi. I za kraj, zadnja dva svojstva, šta vodi ljubavi uzvišenog Allaha, pravda. Da čovjek se maksimalno trudi da bude pravedan. Nažalost, mi daje smo izloženi raznoraznim pitanjima pozivima, poročnim problemima nerijetko nam se dešava da smo mi prema najbližim kategorijama ljudi nepravedni, pa smo nepravedni prema djeci, pa smo nepravedni prema supruzi, supruga nepravedna prema mužu, pa smo nepravedni prema roditeljima, pa smo nepravedni prema komšijama i tako dalje. Kaže uzvišen Allah s.w.t. Inna Allah juhibul mu kosirtein doista Allah voli pravednike ولا يجرمنكم شَنآنُ قَومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى to što nekog nevolite nemoj da bude razlog da budete nepravedni budite pravedni to je bliže bogobojaznosti pogledajte kur'an pogledajte kur'anski principe to nema nigdje na planeti osim u kur'anu nekoga ne voliš Da li, li je to iz da li je to, to iz od tvojih poznanika, pa čak ne voliš nekoga ko je nemusliman. Wa la yajrim minkum shana'an qaumin ala an ta'dilu. To što nekog ne volite, nemoj da bude razoga, budete nepravedni. Ta'dilu, budite pravedni. Huwa aqrabu lit-taqwa, to je najbliže bogobojaznosti. Došao je čovjek kojeg ne voliš hoće kupiti od tebe auto. Auto pokvan, ima mahanu. Ti prešutiš tu mahanu. Ne, ne, ne. To nije svojstvo momina. mu'mina. To nije svojstvo nekoga ko se boji Boga. Ne volim te. Ok, ne volim te, Ali ću ti kazati za mahane koje imaju u mom autu. Ne volim te. Ali ti neću unijet, nanijeti nepravdu. Ne volim te. Ali ti neću, neću ti urati nešto što, što ne voliš. To je svojstvo pravednika. Pa insan treba da se trudi da bude pravedan među djecom. Allahom posla niko što je došlo u hadisu muslima Pa dumaan Ibn Bešira radiju Allahu talanu stoji da njegov otac njemu dao nešto novca sadaki. Pa njegova mate Amra radiju Allahu talana nije, nije to bilo jasno. Pa kaže ja ne prihvatam to dok ne odeš poslaniku, dok ga ne pitaš. Pa kada je došao Božijim poslaniku kaže Allahu poslanicu ja sam svom sinu dao neku poklon na hediju. Moja žena nije se sa tim složila. Pa šta ti kažeš? Kaže Allahu poslanik pogledajte. Kaže, a jesi li ostalo i djeci dao isto tako? Kaže, nisam Allaho poslani, dao sam samo njemu. Kaže, Allaho poslani, itta kullaha wa adilu u ladikum. Bojite se Allaha i budite pravedni prema djeci. U jednom rivajetu kaže, nemoj očekivati od mene da svjedočim za nepravdu. To je nepravda. Koliko mi svi znamo slučajeva gdje je neko u porodici bio zakinut. Pa uvijek roditelji jednom djetetu daju prednost jednoj čirci ili jednom sinu, na uštrb ostali, kako se ostali osjećaju. A pogledajte kako Islam pravedan. Čak među djecom da budeš pravedan. Jednom si dao poklon 10 maraka, datni i drugom. Rekao je Božji poslanik ovom hadisu, spomenutom kaži, a bili ti volio da ti oni isto učini dobročinstvo, dođe ti jedno djete pa dobročinstvo, a drugo ti ne čini dobročinstvo, volio bi ti da te obodvoje djeci sluša. E, eh, ako želiš da te obodvoje sluša i da te voli, onda budi pravedan. Pa je ovo jedno veliko, veliko svojstvo pravednosti, da čovjek bude pravedan prema djeci, pravedan prema supruzi. Koliko ljudi, znači more ljudi koji su nepravedni prema najbližem insanu u svojoj poroci, prema svojoj supruzi. Da li je u pitanju novac, da li je u pitanju mnogo drugih stvari gdje su ljudi nepravedni, gdje zakidaju i obrnuto, gdje su supruge nepravedne prema svojim muževima. Pa insan treba da pokuša u životu uvijek da bude pravedan. Među djecom, sa suprugom, sa mužem, sa komšijama, sa rodbinom, sa prijateljima, uvijek pravedan, uvijek pošten. To što nekoga ne volimo ne smije biti razlogom da budemo nepravedni. I na kraju zadnja stvar, time ćemo završiti naše druženje, jeste da čovjek bude na pomoći ljudima, da odagnava od njih njihove nedače. Kaže Allah poslanik, alaihi salatu wa selam, najdraži robovi, Allah suhanu su oni koji najviše koriste ljudima pa da insan se natječi da bude od ljudi koji će najviše koristiti. Bilo gdje da se poznat po i kad nekom je treba pomoć, kad nekom je treba nešto vanredna situacija da mu ti prvi padniš napamit. pamet. Ibnu asu radiyallahu ta'ala no došo jednoj prilici čovjek pa kaže Mu'abbas da mu nešto traži, kaže ja se tebi ne mogu zahvaliti. Ja se tebi ne mogu zahvaliti da si mene odabrao da meni kažeš svoj problem. Kaže Ibn Abbas, ja se ne mogu zahvaliti čovjeku koji cijelu noć provede razmišljajući kom bi mogao ukazati svoj problem. Pa kaže, mene odaberi. Znači, mene smatra najboljim. Meni je ukazao najveće povjerenje. Nama kada neko dođe, zašto baš od mene tražiš? Zato što tebe smatra najboljim. Zato što tebi najviše vjeruje. U tebe je polago nakon Allaha najveće nade i ti mu onda to šamar zizneš. Pa insan, kada te već ljudi odaberu, treba da budeš takav, da budeš prepoznatljiv, ljudi o tebe traži. Elhamdulillah, pa si takav. Zašto nije tamo nekog drugog tražio? Zato što zna da mu neće dati. Ali je došo kod tebe. I treba da se natječimo u tomi. Definitivno čovjek će nekad biti prevarin. Pa će doći neko iskako ne treba. Nema veze. U islamu se sadaka nagrađuje po namjeri. U vjerodostoju nad je došlo, Allah poslani priča, priču iz prijehodnih naroda. Da je čovjek udjelio sadaku prostitutki, ne znajući. Udjelio je sadaku lopovu, udjelio je sadaku čovjeku bogatašu. Ali je poslije dobio pojašnjenje. Možda ta sadaka prostitutki nju saču, sačuva par dana od prostitucije. Možda bogataša postakne da i onda dne sadaku i tako dalje. Pa insan treba da daje znajući da je to radi Allaha. Ono će kod Allaha biti upisano dobro djelo. Da li će neko to zlupotrebiti ili neće, to je druga stvar. Pa insan treba da se natječe da bude u ovoj kategoriji. Najdraži robovi, Allah su oni koji najviše koriste ljudima. Da bude uvijek na raspolaganju ljudima. Šta god kom je treba, nek tebe zovu. To je povjerenje. Tako mi je Allah. Mi nekad mislimo, ljudi ti dosađuju. Ma ne dosađuju, ljudi ti vjeruju. Ljudi te voli, za razliku od ljudi kojim niko ništa ne traži. Volim Allah, jer što je nas učiniti na putu istine. Volim da su Hanova, da nam bude milostiv na srednjim danu. I na kraju, subhaneke? اللهم بحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك